أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزءا وَٱشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِذُّكُم بِهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُعَظِّمُهُ ٱلَّذِينَ من ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَيَجُنُّبُونَ ٱلْفَاحِشَآءَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ذ مقصد د صورت بقرہ بیان د تلورو مسلودم اوله مسله اثبات توحید دا ثابتول چې الله لکه څنګه چې پزات کی یو ده د غرنګي صفاتو کی یو ده نه دا پزات کی مسلیت شته او نه دا صفاتو کی مسلیت شتا یني بل دا غونډه نشتم دومره مسله په دې صورت کې بیاني کی اثبات د رسالت یني دا ثابتول چې الله هميشه د پاره پیغمبران را دي گلي دي او پیغمبرانو ته د خپل حکم در رسو کار سپارلی او پیغمبرانو دغه کار د پیغام رسول د الله انسانانو ته دای په انصاف سره په عادل سره په ایمانداری سره تر سره کړي دي او پاغي کې اخیری پیغمبر چې دغه سلسله پاغه ختم شوې د نبوت اغه نبی علی السلام دي داغه نه بل پیغمبر راتلل نشته او نه بل نبی راتللی شته ینه د پی... رسالت سلسله یا د نبوت سلسله دا پیغامانه ختمه شویدل درې مو مسله په دې صورت کې کی بیانی کیږي چې جهاد فی بدنی او مالی کوشش کول توحید د پاره د پیغمبر اسلام در رسالت د پاره چې خلق عقیده د توحید ومني او ورسره په طریقه د پیغمبر علی سلام باندې ژوند تیر کړي خپل غم خپل خادي معاملات هغه ټول په طریقه د پیغمبر باندې تیر کړي دید لپاره بدنی او مالی کوشش کول ته jihad ویل سلو درم څلورو مسله په داسورط کې کی بیان کیږي انفاق فی سبیل الله یعنی مال لگاول پر لار د الله کی هغه مخکې مظاهتو شو صورت په څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سوره نو په هغه کې اوله مسله یعنی اسبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه آیت نمبر یو سلو یوسل یونسل شپګه یا پوری وا پاغي کې دویمه مسأله یعنی اثبات د رسالت بیان شو په جوابونو په جواب ورکولو د غنه اعتراضات سره چې پر رسالت معنی واری دی دل ان غنه اعتراضات خو پر رسالت باندې ډیر وارد شوي د مشرکانو د او د نور منکرین د خوانه خو پاغي کې نه اعتراضات په دې صورت کې داغي جوابونه ورکړه در مصه برخه آیت نمبر 200 لوا وی نه 259 شروع در روانه ده په دې کې جهاد فی سبیل الله بیان ای داغه بحث کوي تفصیل کوي جهاد کوشش تم ویلې او پر احتیاط تم ویلې د الله دین کې کوشش کول او د الله دین ته پر احتیا ور کول دته جهاد ویلې کیږي د جهاد څلور مرتبی دي اوله مرتبه جهاد مع النفس د نفس لپاره جهاد کول ځکه کنافسره jihad نه کړي مطلب ظالمانو سره ته jihad او کې کفارو سره ته jihad او کې منافقانو سره ته jihad او شیطان سره ته jihad او کې ټول اول دخمن اغه نفس ته نو نفس سره به jihad کې او د دې ترور قسمونه د پاغي باندې وضاحت شوو وي دویم مرتبه و د jihad جهاد مع شیطان ځکه کنافسره ته jihad کې او د ټولو مردا جهادي د نفس سره او د شیطان سره نو تب ور سره ور سره شیطان سره jihad کوي ځکه شیطان به د نفس دوک کوي شیطان به د نفس ا ا نو چته یې په غلطو کارونو باندې نو تب ور سره jihad کوي ها نو تب دا دوړه جهادونه نفس سره او شیطان سره jihad ور سره ور سره کوي دا ویرونه دا بن نو دریمه مرتبه د جهاد جهاد مال کفار والمنافقین د کفارو سره او د منافقانو سره جهاد کول د دی بیا سرور کسمونه او پاغیمونه مزاحت شي ويرې یعنی کل چې تنفس او د شیطان سره جهاد کې د دې سره ور سره ور سره د کفارو سره د جهاد وخت راشي نو هغه سره هم جهاد کې هغه سره مقابله کې او تلره مرتبه جهاد مع ارباب ظلم والمنى والمبتدعين ارباب ظلم اين ظلم خاوندان په دې کټول ناوال مشرکان دي او بیاور ورپسې نور ظالمانه په دې شته او مبتدعين دي یعنی هغه خلک چې دغه دین د ش... دین شکل اورانه او غواړي په دین کې نوي نوي کارونه د ثواب او د ګناره وباسي هغه کار چې پیغمبر اسلام په ثواب نه دی ویلې هغه کار چې پیغمبر اسلام په ګنا نه دی ویلې او تی په کې روان نه وباسي اصل شکهران نو دی ته بتی و کېږي د د سره جهات کې په خل باندې پلااس باندې مال باندې بیا د جهات درې منازل بیان شو یو اب منزل در منزل او آخری منزل ابتدی منزل کې درې خبرې ضري دي د مجاد تربیت ضري دی د ملک اصلاح ضري ده او د کور اصلاح ضروری ده په درمیانی منزل کې د میدان د جنگ اصول او قاعددي بیانیږ او آخری منزل کې د جهاد نو نورستا کول په کار دي داغي بحث کیږي په دې صورتونو کې دی دیپدایي منزل بیان کیږي اول کې آیت نمبر یو سلو واویا کې د مجاهد تربيت د پاره لسیفتون راوړو چې دغه لسیفتون په دې کې پنځه صفاتونه د اكيد سر دي او پنځه صفاتونه د عمل سر دي آیت نمبر یو سلو اتاو یا نه د ملک د اصلاح لپاره اتل آ... لور کوانین چکړه اول قانونو القصاص کساس من ظالم وړاصل شه د خلاصه ده دی خلاصه مې به ډیر زور وور او دا به ډیر کوشش کوي چې یاد کوي ځکه د خلاصه چې یاده کوي نو دا دریسی پارې صورت تاسو په خپل و ټکوکې په خپلهجببه کې مورې ک د تاته تا یاده شوه دا دریسی پارې او باې ل ترجم د واغې کې مو سر درې درې پره کوشش کوي چې سب کوي تکرار کوي ځان سره اوته د لور سره ور سره بلدي ترجمه میا دیږي او د اصل شي چی خلاصه ده دا به مسره دی دیاتونه په تاسو په ذهن کې کړهي پکړی یاد بمیزهن کې چې پدیات کې چویل کېږي او پدیات کې او چویل کېږي پدی چو برخه کې چویل کېږي او پاغه برخه کې چویل کېږي دا د قران اصلي ذکره امدهغه ده چې سړی از, از دکیم بنیادی نو زه کزه روزانه کوشش کوم چې 15 منټه په دې باندې تېر نو اول قانون القصاص من الظالم د ملک د اصلاح لپاره دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دریم قانون حکم صم الارتباط النفس تلورم قانون النهي ان الارتشاء آیت نمبر 29 کې داوا بیان کې د برخه چاغه جهاد کی سبیل الله وا چې وقاتل او جنگی غیر لافلار کې نو دری آداب او سربيان کې یو چې د الله لپاره بجنګی بل څه مقصد نه دویم ادب الینه یو قاتلونکم اغه کازانو سب جنگیږي چې تاسو په خلاف وسله پورته کړی دا درم قانون دریم ادب چې ولا تعدادو زیاته بنه کوي دا د دې قانوني ذکر کې شو به هر اغله چې دا څنګه دین دی چې بده کې جنگ او جدال ده جواب او کو چې والفتنه اشد من القتل بله شوبح راغله جممات ېو وکو جواب وړو چې خپله دف وکه له شوهر راغلله یو سدر نهوي کې چې ترسوو پورې به جهاددي او د غې بیا وککو چې ووقاتلو هم ح تتكونونه فتنتون و یکوونه دینوله دغی پرو سووجې تر سووپ د قفارو غه ب نه ما ته شوي د کفارو زور نه مات شوي ددوغه فتن خدممه شوي بلله شوه راغه چې په میخو د ایت ک وکو دغې جواب وړو خپله دفو که ک مات غون ته شروعمه کوه آیت نم 15ې تغیب انفااق ته آیت نم شپق نمی بیان د حج شروع کو د 파 ترغیب د جهاد جهاد کوا حج خکار دی او عبادت دی د احکامی پوره ک اور سره ور سره جهاد هم کوا جهاد نه مخماړه و تشت حجونو لزور ور کړې عمرې لزور ور او جهاد نه منکرې جهاد نه کې او پدې رزان دوک کړه چې علماء بل او بخې پدې باندي د جهاد مسرکه ټول پدې وجه باندې کړه چې د جهاد د حج بیان شروع کی ختم کی آیات نمبر 200 اتم کې بیا الله ترغیب ورکه جهاد لا چای ولذین آمنوا ندخلوا فی سلم قافه او مسلمانانو ټول په یو ټول اسلام کین نوځي یعنی دانا نه چې جهاد کې جهاد نه کې زکات ورکه جهاد نه جهاد نه منکرې جهاد تر بد بدلږي جهاد ته د ذهن خراب خرابولو سبب ته غنې چوپديس خلکو ذهن خرابيږي په جهاد خبرو سره الله وی په ټول اسلام کین ټول اسلام مومنه د نیم باندې او دا اسلام زمو قبول نه ده لکه يهود غونته يهود هم من نیم منو نیم به نه منلو ه ام کړی د را دی کړی الله په صورتورته بهکاره کې پهله برخه کې په باب کې نو بیا دی بعد تخوی فور کې جر ویر کې او تسیی می نه دنیا یت نمبر دو سو کې نقطته د د مشروریت د ک تا چې ات موللی فر کړی د هغې نقطته بایان او بل آیت نمبر 244 کې تشجيع ورکړه چې تکلیف به تیروي په دین باندې مالي بدني د تکلیفونه به تیروي په خوانو غوندي دا, دا غنده. تیر نه کینود جنت ګمان مکه و چې مون بل لاړو لا بیا آیت نمبر 255 نو ورسته 510 قوانینه شروع کړ د پاره د کور د اصلاح تدبیر منزل پاره به کې او ته ویل د کور د لا د پره اول قانون پای تممه50سم کې چې د کور مشر به خرچ کوي په خپل کور والا اوبانندې د وی او د جامې د جوړې د تعلیم تربی تربیه، خال به ساتي دا ې مواري د د کور مشر که د کور مشر دغه زی مواری نهپې ژې کور به م سرهرانی بچی به بچی به او سره اورانانی بچی به چې پلا د پر سکټولو ممرې ګټې د خپل خواړه ده په ملګ نه دا مصرف موس... کړی یا به نور کسم هغه به د سره کوي الزامونه بدر باندې لګي نو که تربيت وير کې جامه جوړه سي وير کې خپل حق ادا کې نو هغه نه بعد به الزامم لګي بلغه خپل گناه ده بهغه په شخده په شخده وسربي صاحب کوي قط خپل حق ادا ک ته سي تربيه ک قرآن تربيت وير ک چيز دي کې دینی تربیت وير ک چيز دي کې دنیوي تربيت وير ک چوک سب ځان لز کې انجنير شي ډاکټر شي کاروبار شي يا بل کوم ک کې چې په هغه باندې خپل ځان لرزک غټي سوالونه کې بل چاته نو دا اول قانون دویم قانون آیت نمبر 218 سم کې چې د کور مشر و مجاهدی حکم القتال jihad لا به تیاری یعنی jihad څه لب خپل دفاع کوي د چانه به دفاع کوي د کفار نو د خپل عقیده دفاع کوي او هغه چتر د شریعت ده چې دا, دا غیلان د ژوند تیرې د دفاع کوي د دې چتر د شریعت نو جکل او سره کې دا صفته چې هغه د خپل عقیده دفاع کول شي او هغه د خپل ایمان دفاع کولې شنو هغه بیا د خپل عزت د خپل مال او د خپل نورو حقوقو دفاع کولې شي ار کې د صفات بهرور پیدا کیږي او چې د خپل ایمان دفاع نشي کولې د دین یریږي د دفاع نشي کولې بل برازي عزت بهم لټي بل برازي غصب بهم کې د مال دی به چې غوي ټولو مر مظلوم وي نو الله یو ټول من غزان مظلوم مجړه وکنه د حابیل غونته چې ورور وته وځ د وژنما قابیل د ادم رستا مګدو په صورته مایده کې واقع راشي نو کا حابیل متوي چې بس راشه او می وژنه ود وجلو خپل دفاع ون کړل نو علاوه خپل دفاع وکوي په دې وجه باندې خو jihad فرص کړي دي چې خپل دفاع اغه ماده انسانان پزان کیراولي بیا آیت نمبر 213 کې دریم قانون چې کور مشر بل ډیر ګټه لپاره لگ نقصان کوي فایده ډیر ده نقصان لګ دینو خیر ده لګ نقصان دی او کې خو فایده ډیر تر لاسکي چلورم قانون 213 کې چې کور مشر بل لګي فایده ډیر نقصان نه کوي آیت نمبر 200 شل کې پنځم قانون یتیم الدول د اصلاح الیتامه یتیمانو اصلاح وکړي آیت آیت نمبر 220 کې ووم شپګم قانون چې د مشرکانو سبب نکانه نکا کوي دوستي دوست خو خپل ولي بو سر نه کوي آیت نمبر 220 کې ووم قانون نهی ان افال ممنوعه هر ګندګو نزان بشکې چې الله دغینه منکړي دغینه من شي به کوميرا ورو د حیز آیت نمبر 223 کې اتم قانون مقصد الجما هر کار به مقصد کوي به مقصد یو کار مکووي نو هر کار چې به مقصد کوي دا غیر اجر به تراخیر اخر اخره پرد ته ملاويږي دا غیر کاروبار بندي دي بس ول ده کېد آیت نمبر 242 کې نه هم قانون چې تعظیم الله دروغ موای دغه دروغ د وجه نه د الله د نوم بېزتی کې بې وزه بې وزه قسمونه بخوري دا به ت بدی شي او دلا د نومومون بذ به کوې او دلا د نومونونه بت چې وکړه دا خو د دکه د لا بزیې چې د وکړه او د الله بذتی تهاعذاب بیاله کوي نو چالله چې دله بزیتی کوي دو شپشتتم کلاسم قانون حکې ایله ایله ویل ک قسم خوړلو ته د خپ خه یو سړی د خپل خزینه، قسم وخخورری د حالات پیدا شي چې یو سړی غصه ک را شو وي چې زه خپې ښته به نور نزده او په دی قسم وخري د د بیا دری سرتون هم بیا کی ی او چلور میاشت کم وخت مقعه کړی نو که ضرور میاشتو کم وخت مکره ررکړ نو بیا خپل ټ هغه خپل ټ د پوره کې یا به یو میاشت ټیم و یا به دو یا به درېه ټای د پوره ک او بیا خپل ښه رووجک ک نو قسم ب پوره شي او خه بیا بیرته خپله ښه شي که چې ته چور میاشتې په پتیې شو نو خه به تلاکه بیا که خه دا سړی د خه خپله ښه کوي نو بیا به تازهې کار کوي او یو بل صورتې مو چې بيخي وخت نیمو تکرر کړي وبيخي وخت نه مکرر دوه پام ترور مېشتاله وخت مکرر کړ بس تا وخت نی تکرر کړي نو الله وی چې بس لروم مېش منی ترور مېش جوړ شي خذر من تلاکه شو بیا چې یو زیکیږي ورسره نو تازه نکابه کړي د تفصيل التوشو آیت نمبر 228 کې یو لسم قانون حکم طلاق ددا اوس پر روان دی د کوم پر چې ما سبق تر ترتیز پوری دا حکم طلاق دی آیت نمبر 228 نه والا تر آیت نمبر دو پورې په د طلاق مونږه دو, دو, دو قسمونه بیان کړه طلاق شرعي او طلاق بدعي طلاق شرعي یو ګردا یو شیدا هغه کوي دا ځګنده اون چې کوي دا اواز سره مو باسیدا قران به د بیدا د شیطان کار دی حدیث کرازی د دین یو کار سره کوي هغه څو ته خپل چوازه کی د د شیطان طرف دل دل دل دل کی کی. نه وجړکې د د لور کول کی قرانه چي هر کسم خیال کا ورسله نو طلاق شرعی یو کوم داو چې ته طلاق وير کی او ورور وير کی او طلاق بدعي چې پدړ وړا پيوزا وير کی په یو وخت در وړا چې ته په ما طلاق تلاک, تلاک تلاک یا درې کانو منو طلاق دیر کو یا بل کوم الفاظ توغه غي نو دا طلاق وشي دری تلاقه خوش و خدای درمن نور حرامه شو بیا وسر نېکان کیږي نو سر رجوع کیږي خو البته ځان دي ګناګار کو یو یو یو, یو مکروکار دی وکم ځان سره ظلم وکو خز او سره دیم ظلم وکو او تلاقه شرعی کې بیا دو قسمونه دي تلاقه شرعی ته تلاقه رجعی ویل کیږي یو قسمه احسان ده او یو قسمه حسن ده حسن طریقہ دار کوي وسړې وي چې دری تلاقه ورکم اراده کړي په چې دری خو ورکم او علاوه درې پيوزل مانه موير کا خير دي درې ور کې نه د کړه ده په يوزل مانه موير کا يوت لا کوير کا په توغور کې بیا یو هڅ صبر وکا بیا دویم تور کې دویم تلک وير بیا دویم هڅ د صبر وکا نو بیا دریم توغور کې دریم تلک وير کا او دریم هڅ د صبر وکا چې دریم هڅ تیر شنو خزه تمنه خزه خاصم درې تلک مو شو او د خزه ايدت هم خلاص شو زکه درې هڅ د خزه ايدت ته نو په دریو ايدته کې تا انانه نه نه درې تلک وير کړه دته و لیکي حسن ینه دا یو بهتره طریقه دا د دین هم یو خوله طریقه بلدا طلاق ورکو چاغه دا لې طلاق ویر کې خزل په توور کې او بیا درې هدا صبر وکې یعنی بیا په نور په توورونو کې طلاق ورن کې صبر وکې کې دې شو جوړه رواني سوله وشي دوړو نو دا احسان طریقه دا یې دې کې تاسو ډېر مودت ته د جوړجاړي د روغې نو درې هدا وکې نو کډره هزو کې نه نه کې نه نه رغه دی وشو نو بغیر نکاح د خزه تا خزه د رجوب او توکي خو کدا درې مه مي... هيزه در تیر شو د درې میشتي نو بیا خزه در معنی او بیا بیا خپل خزکن او تازه نکاح او تازه هر به وسره بیا مکرر ده د بعض احکام بیان شو بیا الله وی چې بچي بن پټوي او خزو قیمان در کی او خاوندان ته الله وی ک رجو کوي نو د اسلام په نیت وکي څنګه ول په نیت مکا او ترغیب ورکو الله خوندانو ته چې ګور په تاسو باندې مې ما د خزو حقوق دي د کسانګې چې په خزو باندې د میړو حقوق شته نو دغه رنگي د تاسو چې په تای حقوق نشته نه په تاسو باندې د خزو حقوق شته الله بیا آیت نمبر خبي په الله دوي چې ولر رجال عليه نه درجه سړهله دجه ووررکې ده یت تممر دو سو نه شیا تلاکو مان ی نه تلاک چې پای کې رووج کېږ ه دولی دی چې یو ل تلاک د وړه یممروج کولی شي او دوکه د تلاک ورکی ر کولی شي او که دریم زللی تلاکو وورکو بیا ر نه او او نو سر نک کېږي ر خو په تې نه کېږي او نقا چې یدت م تیر شي بیا کېږي سره تازه نیک نهوي یا وسا او ی پرې ده بس تنګول م کوه دشمې مجوړوه او کچر د ښه او بل کمال د ورکي خزانی دي ورکړي د اولتې ورکی نوغ تن خلا او که چېر ته خزده د مطالبه و کې د تلاکوو خه د ته وي چې له تالاهکهه په ک بیا میړه مطالبه وک کې د خپل مال نو دا جایز ده کولی شي او یت نمبر دو سوه دیر شم کې یعنی زمونګهخرې سبق چې و هغې کاالله د درېو تلاکو هوک وکړو چې کله ښې درې تلاکو و خړل میړه درې تلاکه وړه نو بیا د اول میړه د دا ښه پریس قانون جاییز نه ده ها یو شرط ذکر کو چې په یو قانون جایز ده چې داخه بل مډه سنکاو کې پروګرامي کاربنی ښا ار انګلیش کې وی پلانټډ پلانټډ کاربنی چې مخکنه پلان شوی چې دا تاله په نکاکومه د خمان درې طلاق خړلې دي او تی بي تبي ته لاك ويرکا چې بيته زو سنکا او کوماري لپاره جائز شي دغه سکاربني په دیکه دا خزبه پخپل مرزه بل سر نکا کوي د ژوند تیرولو په نیت باندې چې زبغه سره خج سيد ژوند تیروم میډب مي نو کچیرته ترمرګه پر و سره ژوند تیر کوم هغه به میډي ته ځان لبل خزه وکي او نه کندشوه یا اغه ته اغه کړه او بيته وسره نکا کول ور وډن به ستاده ده هنجي سو ورسېو ځي یو شرط پکې ده الله ویدا زمو حدود دي دی دینه به تېر نه کوي چا چې دي دی حدود نه تېرې وکړو نو الله وی دا ظالم دي نن نسابکه توصيه کوي الله توصيهتن یو څنور ایتونه بیانوي چې وې ذات او کلا چې طلاق کوي تاسو خپل خزي نو فبلغنا يا ميو طلاق ور کړې دي او يا دو طلاق ور ځکه درين طلاق چوشي بیا خو نکاح کیږي او نو رجو کیږي ودل تثابتي کې جلتا يا ديو طلاق او يا دي دو طلاق ور مدار ارام يرد لپاره توسع کئ چې ویزات تعلقو النساء او کلا چې طلاق ورکړي تاسو خزو ته فبلغنا فبلغنا فمعنا فقربنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر قرطبی کې معنا کړی دا فبلغنا ان فقربنا نو نسدي شو د خزه اجلهن خپل نیټه ته ان عده درې هزا ده کنه عموما درې مېشتې نو تا یو تلاک دی ورکړي مثال خبره او د دې خزه خپل عده کې اېدت کده یعنی اېدت تیری اغدره هېزه نو په دې درې هزه کې نه نه نه تر وجو کول غواړي نو فام سکو هنه نو ساتې دي خزلره نو الله وی ساته زه که دا اېدت لور نږدې شو کنه ته پوي کې چې دا اوس کې اېدت شي نو بیا زما نه نه کانوږي بیا وتاز نه کاته ډما دوباره رجوع قبل بل شهره رجوع بل ټیم کې کیږي چې هغه په اېدت کې نه رجوع کیږي ها کی کی کی رجوع کې نکاله اجت نه وچې ايدت تیر شيبه تازه نکاحه هغه لبه رجوع نه ویل کېږي هغه لبه تازه نکاح ویل کېږي دلته رجوع بیانې ښا يعني په ايدت کې نه یو تلاک دي ورکوډه دو تلګ دي ورکوډه مثال خبره او ايدت نزدې شو د خزه بس درمه درم هیزه درم ده پورې کېږي نور نو ته غواړه چې ب ته خپله ځه کې د نکان نه به غغیر ر سره وکېلهوي وایذا تلکته مونیسا او کله چې تلاې کوي تاسو خزه فبالغ نه نودي شوي دا ښځې اجل نه خپل ننیټ ته نی عدهې په پره کېدو دی نو فامسیې کووه نه لره ر ته وکه نو بغیر د نکا دا تاخه شوه نیکال ذورت نه شته بسسه خو طلا خو د یو وشو یا دوه اخ عصاب دي بمعروف په قانون د شریعت باندې قانون د شریعت څه مطلب چې د شریعت اصول به وسره هغه کې مراعت دانا چې د دا شریعت اصول له لحاظ نه ورکنه فهم سي کوه نو ساتي دیخذلره بمعروف په قانون د شریعت باندې چې شریعت ته لسر کوم درو جو حق درکړی غو سرجو وک او سر ریحو هن او کچې ته وې چې نه رجو نه کومه بځته چې بس کیسم خلاص شي ودا سره جدا کیغو نو بیا عد چې تیر شي پهاس نکماته شوه نو بس بیا رجو م کو بس سااسې به نکا بهمات شي او بسه به بیا پ خپله ځ په خپله ځ او سر هو نه یا پر د د ښ لره بیا معروف نه په خطریک باند د خطری باند مت ل په دشمنې مپېږه په ووهلو ټه کوول په زله او زیاتې مپریږ د په خطریک پرده مال دولت کې کوم یررکه دی که مالدار ان وورونه پسې ورکه احسان سره وکه په خطری کو پرده والله تمسی او م ساار دا ښې زیراره زی. نه د پاره د نوقصان ورکو لی تا اتدو د پاره پاه چې زیاته سره وکړې دلته الله د عربو یو ریواته اشاره کوي عربو به ښو سره زلم کوو یو ظلم بهدسې کوو چې طلاق به ورکو نو چې عدت ب پوره کېدو تن نزد شو نو به دو پو دل چې د عدې پوره کېږي د ښځې او چې عدتې پورهه شي بیا خو به نوې کا اړمه خځه به ب دنیکانه وي او به نو نه مهر مکره رومه نو اېدت نلګمخ کې د پوره کېدون لګمخ کې به رجوع وکړه نو بیا به خلاص اتل وزن سره نبي د خځې پسترګوته قتل اېد خځې حق به نه ورکو کوم چې د خځې حق وي او نه به طلاق کوله نو چې بیا به په خبره وسو او رانه شو نو بیا به هم د کار وسره کو نو چې اېدت لبور نږدې شو نو بیا به هم وکړه د د وټو چانس به نه ورکو نو زلمه کوم یو کیسم ی د دری دم نو مکر چې د د ادېحت خو الله اسلام سره مقرهړه ګوره د یو بل ابابت تېږي چې د اسلام نه مخکم د نیک او دروجو او د عدت دغه رسمی د حکوونه ځکه دا په دی ابراهیمی و که نه یک کويیکل بیا به تنګې کو نه چې لیکل نه کوه بیا به تنګېږي نو عرب چې د دوی چې دی نو دا ی زلم به کوو نو دی نه مخکې ګوره عرب چې دی اسلام نه مخکې دا ټول طریقې په دوی کې وي منځونه کول قران ثابت دي خیراتونه کول قران ثابت دي حجونه کول قران ثابت دي هاجان او خدمتونه کول قران ثابت دي په سوره توبه کې ورای شي جمعهونه آبادول جمعهونه جوړول د عرب مشرکانو د اسلام مخکې په سوره توبه کې الله بیان کړی دامه نو نمونه د مسلمانانو عبد الله عمر عثمان علی د ټول د اسلام مخکې نمونه دي د بعضو قوميونو چې په اسلام سره الګ یا به شرک پکېو یا به نو کوم بل نقص پکېو پیغمبر اسلام و دنو بدل کو نو دا ټول شینه د اسلام مخکمه خو یو شاو کافرانو ولې و ګرځدل توحید د وجنا توحید نه منللو په دیوجه باندې کافرانو ګرځیدل یو دویم هم د پیغمبر اسلام رسالت نه منللو ان پیغمبر اسلام پیغمبر نه منللو په دیوجه کافرانو ګرځیدل نو ولا ولا تمسکوهن او مې ساره وې دا خزي زیارارن د پاره د نقصان ورکو لتاعتدو د لپاره چې تاسو وسره زیاته وکئ نو نبی خزا کوي اومده سې پریخي او دومره سوچ نه کوي چې راځه خو ما پریخې دا او ني خزا کومه او نه پریګده ما دومره سوچ نه کوي چیر تا..... ا... دا خزلم کوم دیسره یی دی خپل ظلم ته یی نه خپل ځانو ته نخ کړی دا خزلم کوم خپل ځانو ته په حق اخ کاری په سم اخ کاری جو په سما یما جو په حق باندې با ما ولی نه ته په حق نه ته نقصان ور چا... کړی دا خزمون دي پښتنو کته زمون دي پښتنو به ملګری وایو نو سم لوګورو کاندې دوی کته کم ظلمونه دو دي دوی کته دا ظلمونه دي چې خزه بکړي دعا درې یی و خزه بده سی پکه لکه ړ ده لکه مخکې راځي هم د غتونو کې په د بلایت کې به راشي فله تا او زلو نو مز و دا ښځې چې نمک ل را پرږ دی او نجیګوي یع پرږ دی او ن خپل ښه کوي دوونه ظلم کوي د خصو سره او بیا غټ نقصان دار شیطان غټ کار دا کی دی چا خپل زه له نکاري سرګ باې پردي بس اږي زه خو په هکایه ما ځنه به دلیل پیدا کړی چې د خو په دلیل باندې دا کومه نوې خزل به حکم ور کوي وخت به ور کوي جامه جوړبم ور کوي هرڅ به ور کوي لیکن بل خزه هغه پرتای فوجين اوبه دومره دومره وخت په واړی کلون کلون نه چې بیا هغه بعد کتلاق ور کوي سره ظلم ده یعنی کلون کلون چې په واړی کتلاق بیا موږ سره ظلم ده کویر کوو دا ما وخت به خلاص کړی بس فلم مخمنه دوه ظلم ویل کې عربو کې دا وو خ په کلونو کولو ځان سره ثاره کړی وه زړان د کړی به وه نهبی ښه وه او نه نهبیښه نو وه بس ایچاب هم نه غریبه مضلومه به غظاللی غه به او دا د سیب بظلم کوو د ځان ته زه په حک یم. والله تون سی کو اوس ن نه تون کې وګړهه وله او م سره وې دا ښځې زیرارن دپه د نقصان ورکلو دی تا اتدوې دپه چې زیاته کوئ و می یف زارکهه او چا چې دا کار د ښې سره ځکه خ خو که نه دا کار کو دی او سره وړو چې ن خځ او نه پرږ نو فقط ظلم نفسه هو نو په دا سره زیاتی دی وکو په خپل زانانمان دی تو خو ظالم خو په خپل ځانې زلم وکو ځکه دا ښضاه سر خو به تا یوقال خو به د خې کړړی سالله یو میاشت خو به د خې ر کړي که نه ور سره یو بچهی به د تنې پیدا شوي دوه نوته سر داسې زلم کې دا خو ځان سره زلم کې بچی بهې زوریږي همدغښه بل انسان منې ظلم کې بل انسان منې زلم کې د خپ سره زلم کېګوره په حیثو کې یو حې راې د بخار شې فاد دی چې یښځې یو پیشور ونی واللهغ پیشونه پوهږم شی به کړی وو یو معصوم زناوري یا به د چرګي مرګ خړلې یا به کومبل چې کډو دا خزه تنګ کډو حدیث کې را دي چې د اخ پښو او پنجره کې بند کډا نه خوراک ورکو او نس کاک ورکو هیڅ هم نه ورکو او هغه د لوګي د تند د وژن غپښو مړښو پیغمبر اسلامي دا خزه د پښو د وژن جهنم ته لاړه زکه چې زناور سره زلم کړي نو انسان سره چې ظلم کوي سړې نو جهنم ته نږدې اوبه خدای پاک سزا نه یو بل حدیث کې پیغمبر ستاسو فرمایي چې یو دموا داسې حدیث ته چې یو دموا اغي اغه ترېدل یعنی زنايم کولا او دم مو وا غډي د هره کار کو خو یو رس په ولاره ترېدل یو سپید تن دینه مری دی خپل اغه اغه چې وا چپلکا په خو خو به دا ترمن عمرمنو نه یاد اغه نو چپلکی جوړیدل دي د تارمن عمرمنو نو اغه چپلکه په بوک رښتکړه چې کله د چپکه اوب خښ شو راغله د د سپی په خلکې دغه چپلکه نه چور کړه د سپې لږ تازه شو بیا لا دغې در رسور پرې او چپلکه به د دو بونه ډکه تار د کپړ یا غچ معلو شوو چې چ جوړ دا د بونه نه او کغ کې جذب کېږي او بیا بهغې کې بنه چړ که په خلکې په سره یو سر500 پر د کارو سپې چې دی تازه شو او هغهژونند شو روان شو د دی ووج چې وزنا سر سره دومره خیګړنه کړې دې وژن دغه خزه الله جنت لوړې کلا حديث کرازي پوه شو حديث کرازي پیغمبر سره فرمایي ارحم من فیل ارض رحم او کوي انسانانو په هغه چامن چې پسمکې دي ارحم او کمن فسما تاسو باندې برهم کوي هغه څوک چې په اسمان کې دي ته پسمکه والو باندې رحم وکه او خوله بغاره وایي چې ما باندې رحم وکه د انصاف تکازره هغه دې وایي چې باندې خدونه کې چې را ولا د سیدي ولا او خپ ته لمه په خپ ته زیات کوه په چا رحم را هممه کوه او د خ د را هم تلبګاري ته د جت د تو طلبارې ام حاسبته منته خول جنت ته تو ګمان کې جنت ته بهلاړشيلهوي وله معاتکو مصرلولهین نه من قبل کو تا سر بهخوانوونه حالات ن راغلي ته به د الله کا نه ی ته جنتته لاړ شي د شي دا خو ده خو زلم دی بیا دا نور دا خو د سره زلم دی قیمت پور به کوفار الله تعلابه چې کوفار جنم لبی نو او د کوفارو سره یو رقم برخردو کی او د ظالم سره بل بر رقم برخردو کی نو دا خو ظلم شو په کار د چ یو رقم ټول لو غوري نو په دیو ځمانه دا سوچ مکه وا چې زب ظلم کومه مطلب الله سنوي زخه جا، زخه جنت د زما و من يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار نو فقط ظلم نفسه په خپل ځان سي ظلم کوم خپل ځان زیاته وکوم د بل سره ظلم کول خپل ځان سره ظلم کولې خپل ځان سره زیاته کولې تر دې چې زناور ګور حدیث کراځي چې د یو زناور مخ کوم زناور کوم چې زبا کی من پخترو کې زبې مې وې کو ګډمډ غویمه او مخ خلالو د یو زناور مخ کې په چاډمته رکه ویلې چې خو زناور دونه خو پوي چې په دې باندې زلاله ګمه خو درديګي دونه هیڅ خو په کشته رکه چې درد محسوس کې دا پیغمبر اسلامي دا غموخه چاډمته رکوه بوشه د یو زناور مخکې د بل زناور مزافه کوه حدیث کرازی زکه چې د ابر زناور چې د ګوري دا, دا بد دردیږي زکه زناو سیده اکل نلري کو د درد او د خوشاله احساس خل لري کنه زناور دا خو دونه شور خو کې لا چوله تردی پوری ګره یو اغه زناور چې حدیث کرازی پیغمبرستان فرمایي چې با زناور د وجل و دی د حلالو دی یاغه ته حلالويشه لکه دا ګډمټ چلېملې نمون خورو کنه دا حلالویشي خو پیغمبر اسلاموي په دتي چاړه علاقه چې زرزر علال شي دا نه چې په تا چاړه ده وتني ولې د مکرو دي د ګنا ده د تا غسر ظلم کې هغه والته نیمبالل شوی نیمه پاتي هغه درد به تیري او چاړه معنی چې یو شرک کی علا لكن هغه رک چې کوم یا کټ شي نو بیا سر درد مر نه محسوس کیږي زناور لا ځکه وینې ته په بيدوشي یغل لته وی خو هغه درد نه محسوس دغه یورک چې په کې د شرک چې او ته دا چې د دا چې کله کټ شي د پ غمر دا ت چاړهله الال کوي چې بس فورانېغرق ختم شي او بس دوی هغه در د د دغ اس تم میلا نه شي پور اسلام پور اسلامې زنور سره تاکیدات دا شو دي نو انسان سر د سوچ کوه پهصور ته لوره تنیس و ورېته معده سورت النساء او سورت المائده تور غزايه او ګورم کاری کلاوي سورت سورت المائده خام سوره مائده سوره نساء پسې د نږدې سوره دوړه ا دغه آیت نمبر وګورئ 21 سوره مائده شپږم سي پاره آیت نمبر 21 د اتمې او نهه مې رکو مېس کې آیت ده من اجل ذالک د دې مفاسېرو د د دې مفاسېرو د واقعې د وجنه دلته مخکې الله د حابیل او د قابیل اګدادم علی السلام د دوو ځامنو واقعې بیان کې چې یو راج شو ظلم وکاو او بل راج شو خپل دفاعونه کړه حابیل خپل دفاعونه کړه قابیل راغو ظلم ورمن وکوي وجلو او حابیل وتوی د بل رورې چې ما انا به باستی یادی یادی یا یا الیکا لاقتلک زغزغتان وژنمه زغته لخ په لاس نه دروک در دومه چتا وژنه مې نخبره دی فانه کوم ان یا خاف الله رب العالمین ز یریګم د الله نه چې په پلو کې مخلوقات وره نو هغه حابیل قابیل و چې را د خاصم خبره دی فانه کې نو هغه وژلو پتی ګمانه الله اجل ذالک د دی واکی د گټو د وژنه كتبنا علی بن اسرایل مقرر کوم په بن اسایل باندې ان نو چې شان داده من قتل نفسا چا چې وژلو یو نفس بغیر نفس به د قصاصنا یعنی به د جرمنا هغه هغه یو خو هغه وجلي چې قانون د شرط مطابق ماندی یعنی یو کس چې ظلم کړي قاتل کړي ويته کساس کې یا ډاکوي لاس پټ نه کټ کې یا جنای کړي او رجم شي نو مان قتل نفسن به غیر نفسنا چا چې یو یونس بې د کساس نه او فسادین فلر یا بغیر د فساد نه پس مې فسادي نه کړو ته به ګنادي وژلو مفکنه کتل الناس نو ګویا کته ووجل خلق ټول ټول انسانيت ووجلو چې به ګنادي کس ووجلو ومن احياها او چا چې ژوندې کو نفسه نو د خزه ظلم کته ودا خو تا ووجلې ده په ژوندون باندې امر ده پو ژوندونه باندې وجهر ادا ظلم نه ده دا د سنې لکه تا ټول انسانان وجلي و منه هيا او چې ژوند دې کوې یو نفس ژوند دې کوې نه اغه ظلمونو کو اغه خپل حق ورکو دغه ژوند دې کو کنه دغه کوم حق کې اغه د ويرکو ژوند دې کو نو فکاننا احیا الناس جميعا نو گویا ته خلک ټول تا ټول انسانيت ژوندې کو لوي ټول انسانيت د ژوندون دي اجر ولاله دي او مخکې کوم ظلم کړه ټول ظلم بل ختم شي په دیوې جو مدل تعالی وی و من يف ال <سؤال> ذلك او چا چوکړو دا کار نو فقط ظلم نفسو نه په داکې سره زیاته وکړو پختل ځان ماندې خپل ځان سره ظلم کوي بل سچې ظلم کوي ولای خپل سره ظلم کوه هغه مزدومه د مطلب دانه دي چې خدای نشته کې قیامت ورسدان دي پر د دنیا شپه ته کار ژوند بي پنځوس کال و تیر کې شپه ته کال تیر کې او یا اصل کال و زر کال و تیر کې ځا هزار کال چې ډېر ډېر والو زر کالم سترګو پراب کې تیریږي ځکه خلکو زر کالو مرم تیر کړې په دنیا کې هم تیر شي وي دي نن خاورې دي اډو کې دي نن به بدن نه معلوميږي نوم او نشانه په زما کې دی لیکن اوس خو کبر کې به په ونجام خو به کنه چې ظلم کړي اوس خو په یو حالت کې خو به یې کنه اوس او دا حالت بزرګونو کار نه ور باندې بي وس پورې دا قبر آزاد ته خیمه دا قبر هغه سختته ته خیمه چې هغه ور باندې دي د قیامت بیا عذابونو پرې ده وګوره صرف دنیا له موږ چې دا دنیا د شپه تکاله د زرم مزلمو کو بس کیسه خلاص شو خدای او مال سنوي چ پندوش کاله بطیر کې شپته کاله بطیر کې مزیب وو کې بل څه بظلم وو کې قبر کې وبیا سکه د قبر ژوند کې وبیا سکه زورګونو کاله ژوند چیزه کې قیامت خو خبر کل راځي تر قیامت پر د قبر عذاب قائم وي په ظالمانو باندې او په ګناګارو باندې بیا وبسکه که قبر آزاد د تیر شو او بیا قیامت پر چا چې د قبر عذاب خړلې قیامت پر بدسر جګیګل کليونه تبه دا لريونه دا لريونه دي بوی شو د قران یو آیات ده او سره از مزین لن راضی د د دل کلی او تبش د لونه شوره او اختان غډ وډو ټول غډ وډو ځکه قبر عذاب به خوړلی او به د قیامت عذاب نو خو به ځان لدم الله ولا تتخذو آیات الله او منی سه احکام د او منی سه آیاتونه دا آیاتونه دالین احکام د دا د الله حکم نکنه چې ولا تمس ولا تمسکوهن زرارن لتا تعتدو خزمت تنگوا ظلم وسرمکوا نقصان ا مې ورکو او ته دا یتون ته دل او ته وی چې منه خو دې مې ده خیر ده خدای به مې بیا بخي ولا تتخذوا آیات الله هزءا او مني ساي آیاتون الله احکام الله پټو کو باندې د اختر ده چې ګوره دا ټوکی ونه غني چې دا ولا مناسب نه ستو ملایسهب ناس تو کسی به سي مونږه وکړي جهنم او جنت کسی به مونږه وکړي خيستا او واخر داوان الحمدلله کیسه خلاص شو دینه ته په دا زابون شتا علاوه ټوکی ونه چې دا تا واورې دل او بيان دين اباد ظلم کې زیاتې کې نو کټوکی د وکړې زماده ایتون سره نور زوینو کې رازي چې سخت به وو تر سو ملکه سوره اعراف د الله ایتون چې ټوکی کوي نو الله خام واورې بیم امر عمل نه کوي او الله څ سزا غه د پرټاکلې د چاغه به سزا خوري سوره اعراف ګورې آیت نمبر 55 یو 55 آیت نمبر 55 و 55 و دا اصحاب النار او आवाज بو کی جن... جهنميان اصحاب الجنت جنتیان او تا چ ان افیزو علینا من الماء چرور و, و پمنګ مانی دو بو خیر د جنت لګو بخراکی اغه د جنت شراب خولګرامنه اوسکا د جنت شات خولګرامنه اوسکا د جنت سودی خولګرامنه اوسکا او به خرامنه لګوسکا او مما یذ هر خوراک نا رزقکم الله او چې درکړی یا لک سمې وی وی راکا څنګه د جهنم کې د خوراک د جهنميان وینې زوي او خپل د زخمونغه و د خپللو زخمونو هغه زهویغ بس کې دا به د خواار کې او زوز یو قسم یو قسمغ د بوټ دی پوه جهنم هغه جهنمې به جایانو خوا را کې ز کوم با کې ته ک ګ خوره کیا به خوري عظمی کې به نه او د هغې د پااس به ګرمې بور اوبهورو قرانه والکی دا ټول د قرانه آیتونه دی په دې آیتونه کې تیریږي او می مرزکه کوم الله یا دا خوراک نه چې درکړې تاسو ته الله نه خوراک مرخه خوراکا نو کالو وای او ته جنتی دا جنتی به پلارې دا جنتی به وروري دا جنتی به خزی دا جنتی به زوی خدا و پردې نه خپل یعنی ورور به جهنم کې هغه ظالم او به ورور به جنت کې هغه به وی چې لګراکه کنه چې پهغه دنیا کې سره خواغه په بل ځان قربانو هغه پلار چې د دنیا د بچو د لپاره ټولو قربان کړو أغلب وی پلار به وتوی زول یا زوی پلار لوی نو کال وی به دا جنتی د جنتین چې ن الله حرمهما بشک الله حرام کړی دا شیونه د او بو د جنت او د خوراک د جنت دا الله حرام کړی عل القافرین پمنکرین مان چې دا الله د ایتونو منکر کو نو په دې بل آیت کې منکرینی چاله ویری داخی صفت بیانه ای خواه اللذین دا منکرین دا اللہ دا, دا منکرین آغا کسان دی منکرین؟ چه دا, دا جنت خوراکونه او اسکاک الله ورمانه حرام کرده د لذین دا آغا کسان دی اتخذو دینهم لحوان و لعبا چنی ولی و دوی دین خپل توکه تماشی او عباسی چه دا اللہ ایتونر عباسی و تخکار دل توکه و تخکار دلی دا احکام و اور دلته وکه خیر د ریځه خیر د مړه معاف کیګو دا مطلب زو نا او ظلم کو الزینا دا منکرین کسان دي ته خزو دین او ما چی نیول او دین خپل دا, دا لا دین دي کنه د اوس کوم بیانیږي دا, دا, دا, دا, دا, بیانی دا احکام دي دی کنه دین هم دار کنه له و لا عبا تماشه و بس وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کیا چولی د دنیا دنیا بس د وېچ د دنیا ژوند دي ظلم وکما یوی خصه ب جون ترکم بل سبزل مکم زبو بخل شمه د دیو د یو څوک کاله ژوند لپاره اغه آبادی ژوند ل لا تویر کی اغه آبادی ژوند زانه خرابي اغه ټول عمر ژوند زانه خرابي یا لوی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه چاولوی دنیا د دنیا د وجنه په دنیا کې د دوی کې ولا زبد خیر سره ټول عمر ترکم ولا زبد ټول عمر ان په جت کوم دفل یو من سا هم کمه نسوول کا یو م مازه والله زهبزن دخ رحمت نه بند کوم لکه څنګه چې په دنیا کې زما, زما د ملاقات رکی وو لکه دنه چې دا ور و وه چې ورځ به خ مخامقیم او دغرن رنگ د خ په رحم نه رکم ورک کې ی خل نه چوک نه ی زهور معځان ببیخ نهغ کمم نهګمانه کوم دا تووک انسان دی که الله وي. دا د د ترکمانه چې غوړی کنه غوړی و ما كانوا بیااتنا یجهدون او او ما او پساب د هره چې دوی ما پیاتون ماندی انکار کوون کی یجهدون انکار کوون کی د سوره مؤمنون ګورئ د علااتونو سره ټوکی کول تاسو زادم سوره مؤمنون اته لسمن صفاره یو سلو پینځه د الله کم واوري او بیا ويره بز دا ملاس خقيسي وکړي مسلې ډېر خل مسلې وکړي خږي مسلې وکړي ډېر خوند وکړي ډېر مزه وکړه اونور په دې نه پويږي شرا دټس وي دټس د احکام بیانې دي الله اغي طرف ته سوچ نې دي طرف ته سوچ نې دي ځکه د خو ما یادې د خو زاليم ما, ما یادې آیت نمبر 15 وګوره سوره مومنون اتلسمه 12 عالم تکون آیات کل جہنم له جہنمیان ورږيږي او جہنمیان بالله لوی دینه مخینات لګورئ کې وصلو ضرور او من خفت موازینو او اواغ او اواغ څوک چې سپک شوي تل د اعمالو دا انی اعمالونه کم و دنیا کې او د اعمالو تل سپک شو نو فو الایک الذین خسرو انفسهم مداخله که ساند چې تاوان کوي واچول خپل ځانونه په په جهنم کې خالدون همیشه وي زکه دا زکه تل سپک شوي کنا تلفه اوجوه هم النار او با پرسی مخونه دوی او را دا او دوی مخونه او پرسی دوست دسته ازاب دسته او هم فی ها کالی هون او دوی بای په دی جهنم کی بدشکله جهنم با دوستی بدشکله کدی تاوی پیجه ناچه داخو خواغه پلان کره او را با درنگه کدی نو اللہ لبا بیچی یا الله یو چانس راکا کنا نو اللہ بارتوی علم تکون آیاتی تطلاله کم ایا نو آیاتونه زما توتلاله کوم لوسته لشي په تاسو باندې تاسو زما ایتونه چانو بیان کړي تاسو زما احکام چانو بیان کړي بیان کړي او کان تاسو ته تاسو ته ما بیان مال زما او تاسو بیان کړه غل خپل استاد بیان کړي دا سلسله د روانه ده انسانانو شد د دالاک دا دا کتابم دغه دا سلسلہ مانی بیانیګي تر قیامت پورې او علم تکن آیاتي تتل علیکم ایا نو آیاتونه زم ما لوستلی شي پتا سو باندې چا زم ما یتون نو بیان کړی زم حقامه نو فأن تبعتوا یالا بیان شي خو یو کس خوچ موږ ته بیان کړی وستا آخقام. نو فكنتم بها تکذبون نو وای کوون کی دروځانتیه کاون کی دالایتون چو کوری دالایتون ته چو کینی مسلمان مسلمان کینی ګدام مسلمان کافر نه ذکه مسلمان د لایتون و ن ایمان دې کنه تاسو مسلمانان چې د لایتون د مجلس تر کې کافر دراش کیدنی وسته کنه چې مسلمان شوی نه او چې مسلمان شي بیا چې د قرانلا نو الاوی فکنته وجاتو کازيبونا نو وې تاسو په دې آیتونو باندې دروغ جنتیه کوونکی تاسو وې چې منادا ملاسه فوکې سیو وکړي هکولې مسالې وکړي قالو نو او بوې دا جهنمی چر ربنا ور وزمنګا غلبت علینا شکوتونه غالب شي و په موږ باندې بدبختي زمونږه عالم بدبختو چې صرف دنیا سوچم کوو صرف د دنیا د ګټو سوچم کوو د جوان سوچم کو نور دا سوچنه نوچم ززرم کوم جاته کوم لګیایم او اخرت را پسیده قبر را پسیده نو کالو بوجه جهنمي ربنا ورب زمنګا غلبت الینا شکوتونه غالب شیوه په مونږ باندې بدوختي زمنګا وکنا قومن ضالين او مونږ کوم گمراه زګمراه اومایا الله یا لز گمراه اومایا لز بدبختم هر یو لقب به د ځان لور کوي لکه مجرم غیر نشي په جرم کې بیا وې سپي مېما ز حرم مېما از انسان نه مېما ار لقب ځان دی ور کوي ودغه ټیم کو به الله لبووي چې یا الله ز یالا زه ګمراهوم زه ګناګاروم زه په بختو زه مجرم یم زه ګم دایم زه غیمه پدې به خو دې دوه کول غواړي چې خو دې دوه کما وره مینه راهمو کی والله به سوته وی ربانا ورب از منغا اخرجنا منها او زه د دې زنه او زه د دې دربار نه مي فين جهنم لځي خپل عذاب تروي فين عدنا دا ربنا ورب زم خا جهنميان به خبر کوي چې ربنا ورب زمنګه اخرج نامین ها او با سمنګه د دې زین یا الله خير دی او چانس راکا د جهنم نو با فا ان عدنا پسکه چې دنیا لم بوزا فا فا ان عدنا پسکه چې موږ بیا زیاته وکړو پسکه چې موږ بیا خلاف کو استاد احکام او صد کتاب نو فا ان یا الله یو چانس راکا که بیا موږ ست احکام نو بیا موږ ظالمانو ولې پاغول ارې جوانه خو ډېر کړه وغدویل نه منلم د ابو زمان دی ورش ابو زمان نو هغه دی ویل نه منل چاله جوانه ډېر کړه خو مستوي خو دنیا کې مست دنیا سوچ ته وغرتوم له حيات او دنیا د دنیا ژوند وکړه کړه نو و ځانه ظالم وي دنیا کې به ځانه سوچ کړو چې ظالمی هم کناي ما نو اوس به دا انجام نه نه وي نو فئن ان نا ظالمون پس یې کینن موږ ظالمانو نو به به دوپاره بده بیا به وی چې زه به ظالم نه ووس سوچ ته چا سر سوچو کې چې څونو وبو کېما او مر فاروق زنه هو وی چې حساب کتاب هر انسان دې وس خپل ځان سره وکي خپل گریوان کې چې څونو وبو کېما تمر ما تم الله احکام من لري او تمر من لري بیا دې حساب کتاب وخت نشته مر فاروق کو چې زه ساده نه وته لا بیا چانس ختم شو چې به انسان سوچو کې چې ما کوم ځکي تاوان کړو کوم ځکي مي غټه دا سوچ بیا ختم شو اوس د سوچ وخته اوس خپل گریوان کې د حساب کتاب زہ سردی حساب کتاب کتاب کولو وخته که تا ظلم کړی زانسره سوچو کی زفکمځی کی ظلم کوم لګیا ما او که چا خلاف کړی زانسره سوچو کی وسنا نو قالو بو یو ورتال الله فیها کوری شی په جهنم کې اخساو لګی کی د سپو کوری کولو ته پاره بایکې ان دا د سپیشوی چې د الله د آیاتون خلاف د کوونو الله سپیک راله وی زوځا کوریشه فیها په جهنم کې ز قالو بو الله اخساو په دې هو کوری شئ فيها په د جانم کې ځئ وله توقل او ما سه خبرېمه کوئ ماله اوونه موضونه مبایانئ دونه الله ته غ سره داې الله غ سره دومره دا الله د تونو سره ټوکېلی که نه الله ام د اودل خوړې ننظر میدو ولا ت تخیضو آیاله یووزووه او منی ساونه د الله احقام دله په ټوک باندې د ټوکې ونهګړي چې ولدا دا بس ملاسب کیسې وکړو خبر خلاصا وذکرو نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې الله نعمت ته دایته نه د دې نعمت دا کنه شکر دی ټول لغت نعمت الله د چول خوم انسانانیو زناورم پیدا کړي دي شو خو احسانو مړي انسانو کینسانان پیدا کړو اشرف المخلوقات پیدا کړو غټ احسان خدا الله باندې تاسو شو یو ا پوه شوې یو احسان خدای الله غړدادې بلې احسان په موږ او تاسو باندې چې مسلمانان او کافران خون پیدا کېد شو کنه یو کافر پکور کې د یو مشرک پکور کې خپل احسان په موږ او تاسو باندې لا دا وکړو چې مسلمان پکور کې پیدا کړو کلمې موږ ترانه سیب کړهول نه درې احسان خاص په موږ او تاسو باندې دا کړې چې قران ته کینولو د قران آياتونو خو واوردل چې خدای موږ لڅوي او څنوي سره کوم حکم کوي موږ لا خیر سره سره کوم بچو سره سره کوم جون تیر کا د خدای حقو پیژنه دیمه منه واورول دا نعمت دکنه نه نو الله وی دا غنیمتونو شکر ادا کای واسکور نعمت الله او یاد کینه مونو د الله علی کوم بتا سو باندې چاول انسان می پیدا کړدله نعمت ته دې شکر ادا ک دا یاد کا او به شکر ادا کا مسلمان پیدا کړدای یاد ک ځان سره سوچو کو به شکر ادا کا قران ته مکینول ز خپل احکامونه خبر کړي دا یاد په شکر یاد و باسه دې نعمتونو ولا تسالون يوما اذن عن النعيم او خامخ پختونه مګی تاسونه په اورس کې د هر یو نعمت حدیث کراځي چې پیغمبر اسلام ناس تو کجور مخترته وي داغه نومره فاروق زنهوتوي چې عمره د دې د دې کجور په دا یو نعمت ده له علاقه نه د دې په پختنه کې او دا هر غټ نعمتونه خو هغه بخامخه پختنه کې چې د کجور په پختنه کې غټ نعمتونه خو بدرجه اوله پختنه کې وما او یاد کا غنیم اغه نه متونه او یاد که هغه احکام انزل انزل عليكم چره لګری د الله په تاسو باندې لن کتاب د کتاب نه انزما د احکام یاد کئ په دې کتاب کې موږ کوم را لګری د یاد کئ په دې باندې ژوند تر کئ داخپل خپل نقشه د ژوند وغرځوي د زما کتاب وما او یاد کئ هغه قرآن احکام انزل علی کوم دا چره لګلی مې په تاسو باندې منه کتابه د قران قران کې موږ کوم احکام د لګری دام یاد کئ په دې منځان پوي کئ ټایم وير کئ وخت ته او باسه د یاد کئ په دې منځان پوي کویا په معنی عملو کئ جون پغی تیر کئ ول حکمت او یاد کئ سنت د په حکمت یعنی حکمت دې ته کی چې یو سره عملی د یو شی یو عمل عملی هغه تا توخی جا موخی لکه ګورم مون مون کو ولیکو د دې ګټه شو ده نو دا عملی ګټه د حکمت ولیکي پر یو یو یو معنی دا د ډېری حک... معنی دي ولما پدې معنی دا دا, دا تفسیر کړی ده ټکی چې حکمت ولیکي د پیغمبر عملی ژوند تا د حکمت لکنه چې پیغمبر اسلام په قران باندې مونږ ته عملی ژوند پرې خيره عملی آ... عملی سنت مونږ ته واست پرې خيره د دې د حکمت د د الله نوما اوه او یاد ک هغه احکام انزرع علیکم چرایلیګری دی په تاسو باندې مینه کتابه د قران نه د احکام په تاسو فرض دا یاد وایې یله وختوبه ساي دا د سیموې چروا الله بس دا ممکنو یو ګنټه او دا بس کیناستو کیناستو کنی دا پر پروا نه کوي ک چوٹی موکړه وکړه کو و منکړه خیر دینه دا زه چې ډیر تأکید کوم ا دې وجه نش ټوک یا ټول سره یا سم کیني او یا سم لري شی ځان او موږ موږ نګاروي کیګا په جوړ کړای ته نه د الله کله کیني او کله نه کیني څوګ نا وخت راځي څوک ځکه د دلته چوسو اعلان وشي چې د مملک باچار روان د مثال خبره دی ولایت له ټول وسنګ او بیا چې څوک دعوت شوی ټول مخکنی دان ورسې کنه ورسې چوک د دا پول نمخ سلامت خبر بیانی چوک درگن... او چوی کوم خلکه طول لماره کدان ورسی ولی 50 متر غله او ته خدای خبري بيانيږي چوک چي دل شلمټه بعده روان دي چوک دري نیم غنټه بعده روان دي او چوک چي بي خير رازم نغوير دن سترډي امند مزوکام سر در د چټيو کی په موري خبر باندې ير پدي میاش کی چټي نه کړی چټي خو باید وکما باید خلکو کیدا شیط دا, دا سو سو راچي چټيان میډي نه دي کړی په چي خو وکما او باید خلل دو, دو کرا کوي راشد دل درصل نموږ له مال قراشل چې څوک څوک راغله او ګرزمینسکی ووزی موږ راډو کرا کیچواله مال زانو خځه خوراغ لم او بیا غوی چې وردا پوئ کی نا چې ولا مین سک لاړه ما زه پدی من یوې شمه نو پوېګم څوک مین سک لاړه او څوک راغله ما ټول تخکاری ما خته موبایل پرو د سکرین ټول تخکاری اوس هم زه پوېګم چې کوم کسان مخ کوم کسان وسوته خپي وباسله زه پدی پوېم او چې ګرپ څنګه ختم شي دا وباسم یو قسمه پنه خکړېره چې ټول مردا کار دي چې ګرپ ته داخل شوه اندا کاره شروع ځو شم ته شو چې دا خو بس اندازه عادت لري اوس یې لرکوم کوم دا د الله تعالی تونسرګپ لګین بیا چې خبر پښتنه وکي یاره نت مې نه و چارج نه موبل کې او دا نو موبل کې نوبانی 200 دی ور سره بیا وما ما او یاد کړي هغه احکام چې لري د الله په تاسو باندې منل کتاب د قران نه دا احکام یاد کړي له وښیر کې د ټایم وباسه ول حکمت او د سنتونو یا یعزکم به ځکه دا سنت د قران عملی شکل ده یا یعزکم به نسیت کړي تاسو نسیت کړي الله نسیتونه وکړئ کنه پلار نسیت کوي استاد نسیت کوي مور نسیت کوي اورور نسیت نسيط کوي نسیتونه خلق کوي کنه یو نسیت د الله دی د الله نسیتونه دی وکدا د پلار نسیت چې سړی وانهوري غلط شوی په دا بدبخت سړی دی د پلار خبره ناوري کله پلار یې مشروور اوروري عرور اورور نسیت سړی وانهوري خلق شوی و دا د بدبخت سړی دی د اورور خبره نه د اورور نسیت ناوري چې د خوده نسیت څوک داغه د بدبختی درجی بس بیا اوس شماره اوسنو چاوتونه بدبختی یا یذکم جخلاته طال استا اخرت حقیقی دنیا په تندرولو خدای پاکوي خو اخرت دنیا کې تکلیف تیر کا مصیبت تیر کا خدا خو اخرت نسیت کوي منغله چا غا ابدی ژوند ده نختمدون کې ژوند ده به نسیت کوي تاسو ته له سره په کتاب کې پر آیاتونو کې وتقول او يرګد الله انا د الله یره کې پیدا کئ حدیث کراځي په ژوندونه باندې زنګونه راځي وي پیغمبرستان فرمایي وی چې کله را انسان ګناه کوي نو یو زنګ یو داغ د دا زنګ لګیږي د پر زبان دی بل ګناو نو دویم داغ بل ګناو کوي نو دریم نو دا چې ګناونه کوي نو داغونه لګیږي د ټولو زنګ شي صحابه او فرمایل چې ا رسول الله دا زنګ په څه وخت میږي په دنیا کې خدای زنګ د پر رګ یا یو مشینی پغیمه زنګ ختم کی یا یو دوايي پغیمه زنګ ختم کی دا د ورځې زنګ پچې ختميږي پیغمبر ستاسو ته د ویل ویلو سره زنګ ختميږي او د اخرت یادولو سره د زن زنګ ختميږي نو قران ډېر ویل کنو د چرډم کوم زنګونه نه ویل د ختميګ او روپاکيږي اسلام بدر کې راضي پجون کې ځن وو مخکله کېږي بلار سره د مور سره د خزو سره د بچو سره او اخرد مو مسره حقیقي نو تکلا و يرګه د الله نه وعلم او پوي شي ان الله چې کین الله بكل شي نالين پروشمن پوي ر ته به پوي نه وي د خپل یو ګنانه الله د پوي ده تا نه وي ري ستا غ ظلم ستا غ ګنا خ الله الله وي ز من نه وي ركي ما تپه بنیت کې پویو په غلط نیت باندې با ووی قله وستا نیت تم خبره ما والام پو او پوي شان الله چې کنه الله بكل شيء عالم پروي شي منه پوي ذات ده ويزه تلقتم النساء او كلا چې طلاق کوي تاسو خزه فبلغنا دلته بلغن پخپل معنا ماندی ده اغاول کې بلغن په معنا د قربنه دلته بلغن پخپل معنا دلته ا چي ادته شي و زه ت لکته او کله چې تلا ک کوي تاسو ښځې ف به دا خزی ااجله نه خپل نټې ته د عدتې پوور شي چې ت پوه شي نقا خو ماده شوه ختممه شوه نوفال او بیا دا ښه خاون کال بعد دو با کاله بعد وواړی چې خپ می کې سره کی کېځکه جوړړی ب شويجرګي به بس کې شوي نو الله وارستانو ته وکم کوي اکثره ور ودرېي چې میړ او خه ب ځان یو کول غواړي چې سره یو شي نو اکثره به میړه ورور به ودرږي چې نه د خو نه ویر کوم دا خپل خوو بیرته ې ت لا کوله پلارې ودري کله کله چې نه دا خونی شي کدللی زه خو نه کوم ویر کوم د خپل لور می بیا فله تا زور نه نومه دا ښځې یین کې نه چېنیقا و کې از واجه نه د خاوندانو خپلو اوله نو سره ان اول خاون چې تلاې ورکی او جو جاړی شوی دو کاله بعد یا و اشتبا یا څو ورې بعد ارتون وخت چېوو نوسې پلار غیرت مننیسه چېناو خې تهیر کوم ړې تلا کوله دا ما خلول خوغ نه دی چې تلا کوه پرېږ ده الوي نه سااره واییم پر چې سره وز شي اوس به ته اس شوي د جوی نویزات را دو بينهما قل چی رضاوی دا بین بينو پخپل منس کی بل معروفه قانون د شریعت معنی ده دت نه و قانون د شریعت دار چ تازه نکاب کی به وسره اوځي کی نو وارثان یعنی نه برور لا د خزي پلار لا د یا د سړی ورور یا پلار یا بل څوکي اغه د منکینه نه د بیوزکی دونه چې به د سره اوځي شي د نه مومن کاوی الله وی, وی. دا وت تختي سره خپل <خبالا> ذې اول کې اول تلاکه شوي بهوي خو کې کې سره جوړ شي سره او تختږ به شرمږي م ذلكالکه یو دا احقامام چې بایان شوه یو عوب نسیت کو الله په دی سره منغه چاته كانه من کوم چې ستاسوونه یو مننووبله ایمانه کپالله د ایمان ونو احکان نوواوردر په د عملوکه زل مکو خدي سره زیاتې مکو د خ سره انصاف وسروکا अदर وسروکا او ک팔اد ایمان نه نو بز په یو وره بلیو باسا ذالکہ د احکام چ بیان شو یو ازوبیه نصیت کلا بده سره منغه چاته کانه منکم چ 20 تاسونه یو امینو بالله ایمان راڑون ک پالا باندي ول یوم الاخره او ایمان راڑون ک پورس د اخرت ماندی او څوک دا انده نصیت وانوری لړی نرم نشي الله دا د پما مان اصل ایمان نشته او په اخرت ماندی ذالکوم شید غرنګ تاسو اس قالکم دغه رنگ کې دل تاسو ازالکم دغه رنگ کې دل تاسو اس قالکم ډیر د پاره ان په دې احکام باندې عمل تاسو د پاره او پاک شي جون به پاک شي او اتہر او ډیر پاکواله دې د پاره ټولنه ټولنه به پاک شي زلم ټولنه ختم شي زلم ختم شي علي شخص باندې ما او پاک شي هغه شخص پاک شي سونه خو له ژوند بشي بیا خو له اخرت بشي بیا د دځان نه پاکې پړه نه پاکې زلم کې بیا هم مزارو کومه دغهرنګې کېدل ستاسو اس کاله کومه ډیر پاکله دی ستاسو دپاره ستاونه و پاک شي ق بهم پاک شي آخرت بهم پاک شي دنیا کې منجوون پاک شي هر او ډیر پاک کولی دی دپاره د ټولهې دپار د معشرې معاشره به پاک شي د الله رحمتونه برمانې وېږي والله و عالممو او الله پوه تپخ پهل خیر او شر نه پويي الله پويي الله تعالی نسيت کوي پټ سرګو د الله د نسيت اومنه خير به ته په خپل خیر وي نه کووس نه وي نه به خير والله يعلم الله پويره په خیر او شر باندې وانتم لا او تاسو نه پوييږي خپل خیر او شر باندې نو تاسو ترګي پټي کله الله عمل وکا خیر او شر به تخپل معلوم شي حکم د تلاقو یو لسم حکم خلاص شو خان یو لسم احکام د بیان شو ایضا ته مننیسا او کله چې تلاقی کوې تاسو خځې فبالغ نه اجله نه مودي شي داښځې اول بالاغ نه په ماه د نزدقت خ فبالغ نه زدي شوي دا ښځې اجل نه خپل ننیټې ته د فامسی کو نه نوسا ته داښځې نوسا ته دا ښځې وضا تکته مونیسا او خبرې م کوئ که کومه خبرې میسیچ کوئ ب پوهږم چې خ... سوال موالی ایضا تکته منیسا او کله چېطلاکې کوي تاسو خځې فبالغ نه نورسیږي نونسې شي دا ښې عجله نه خپلو ته ان دهې پوره کېږي د پوهږې چې بس نور ختممیږې دتې د فامسی کو نه نو ه د ښو له یعنی رجو ته وکه په قانون د شریت ما دی خپله او سر هو او که نښه نو بس ای... د چې دې پونیکانه به دوي او سر ی هو یا پر د دوی لله په خري کوبان د ې په خکلی خوشګور ماول کې پرده ولهتونې کو نه او م ساه و دا ښ زیرا د پااره د نقصان ورکلولیته اتدو د د پار چې زیاته سره کوئ منزارکهه او چا چې وړو دا فقط ظلم نفسه یکیان ذاته وکړ خپل ځان مان دی چې خسر ځنه مو کو د خپل ځان سره ظلم کو ولا تتقذو آیات الله حزوا او منسای آیات الله احکام الله پټو کو باندي او یاد کئ نعمت الله په تاسو باندې چې قران دی او چې انسان پیدا کرده موسرمان پیدا کرده دا یاد که په شکر و باسه و اما او یاد که اغا اخکام انزر علیکم شرالی گذی اللہ په تاسو باندې من القتاب دا قرآن نا والحکمتی و دا سرنتو نا یعیزو کم نسیت که تاسو تا اللہ پا نسیت که اللہ تاسو تا بیهی په بانده یعنی پده قرآن و سنت پو واسه تا وتکل او وی رګ د الله علم او پوهی شي ان الله چې ګنن الله بكل شين عليم په لوشمه نه پوهیزاد دي ویزات او لکتم النساء او کله چې طلاق کوي تاسو خزي فبلغنه نور سيګ د اخذي اجلهن خپل نيټو ته نيغه نيټه پوره شي ایدته پوره شي او د ایدت نورست د اخذ میړ غړ چې سره ض شي سی و شي د فلا تازلو او بیا په کې وورې یا پلارې خند جوړي چې نه زی ک دوه نهفرېږ م داغول له اوسییه کوي چې فلازلو نه م بند و دښزله او واریسانو دېښځې ک نه چې نکاو کې ازواجهن نه خپلو خاوندانو اوله نو سره اوله میړی چې هغې نه سره وابیر ته ذا تهرا د چې ک چېر دا مې لري بیا سړې نه وي دا پلار ورور پويږي چرته دا خور یا لورم دوککی دو بیا نو توره تخپل هغه کې دا نسیت اوته کده چې زما مشوره خدا ده نور دخوا خپله نو, نو بی بی این این بیا خ د خوله خو خایر ک چاغر چې کوي نوذا ته راده و باید نه همه کله چې ضاوي خپل مینس کې بال معروفوي په قانون د شرت م نو م کابه کوي بیا ذلكکه دا احکام چې بیان شو نو یو وب نسیت ک الله په دی سره منه چا ته كان من کوم چې ی ستاسوونه یؤمنو بالله ایمان راړون ک پالله باندېولومیل آخرې او په ور دداخلت باندې ذیکم ش, ش... ش... د غرنګې یاد د غرنې کېدل ستاسو س کاله قوم ډیر پاک والے د تاسو لپاره سلجره پاک شي ژوند بمخکولي شي او اطهر او ډیر پاک والے د پر د ټولني والله يعلم او الله پویږي په تاسو په خیر او شر تاسو نه پوی وانتو مو تاسو لا تعلم نه پویږي په خپل خیر و و او شر باندې او چې تعالیوی د امنه او په دی عملو وکيم